Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Okej, okay, fillon programin pra, ja e pra, për ditën e sotme. Me pra, hapet pra, filloi i mësesit Mizdan duke qenë këtu në Radio Club Fem në 104 edhe në ekranin e Club TV. Ju përshëndesin fort. Ju uroj një ditë fantastike. Un jam Blendi këtu bashkë me Jeri. Mirëmjeshi. Mirëmjeshi ty Jeri. Mirëmjeshi. Hello. Mirëmjeshi olta. Mirëmjeshi. Si jeni? Un ngrohe. Papa. Ojta që jesh ardhur lehtësom sot në Popo. emision. Prap, po, mërta. kisha dal me mangë shturtra, se i kisha harruar se ç'm thanë Martin. Kush flet? Për... Mendova se dua ta tregesva. Me kanatier fare ieri. <laughs> jo, jo, un kam xaketën e tinë. Po, kanatier nuk kam këtu. Ja, <laughs> s'ka krizë më anse këtu. Po, se ka një zakon shumë të keq, në momentin që un bëjmë gati në mëngjes, na uh -huh. më vjen dhe më ritet supë, edhe. Tënd freskta. Tënd të freskta. Jo, jo. Ja, do diesh. Ja, do diesh kënd. Dobra. Um... Duket e mbufatur jire, duhet të thënë që është mbushur mirë Po pra, duhet të shumë dukete mbushur mbufatur Kanë një gërëvish... Jo jo, Elke di... Jo jo, Elke di... Kanë një gërëvish dhe këtu, thot Altini, Altini bërë në shenjë në tjetër vend Jo, jo, e ka këtu, Altini O, të subjë Dhe subjë, të subjë Masë e pra e rritë si për subjët, dhe e ka një gërëvish të subjët Nuk ish pëtonj qërë Jo jo jo, që Mirë, si parashikimet e holtës dolën. Dolën për çfarë? Për shi. Për shiun. Po pranë. Edhe më keshtë, po kur flasun. Ka qenë gjithë pra, javën shi deri tani. Do të vazhdojë edhe. Praktikisht java mund të quhet e mbyllur. Sa edhe sikur nesër të ndrisë, për shkakun nuk është se po mund ishte ta kemi të atë. Si thoi gjithë javën shi. Po, por vetëm ditë. Ti ogat dështon me praktikë. Ti dështon në parashikimin tim. Megjithatë do të jem shumë të gëzuar se koha do të me. Unë nuk do të dështoj nesër. Që që që një se ka shqip Një se ka shqipra Për lajmë të njëra për fond të javë Që që okay, mirë, të të e, më së mërzis Oke, mirë E avim zyrë të arish programin edhe për dit në sot e mishtashur Si mënyrë për hesht të heshtë të rollëtëm <laughs> Këthej e mbaspan kërin e mëgjesit Me më shumë muzik e gjera tjera Jepi. Ora, shtatë e dy minuta I've never seen a diamond in the flesh I caught my teeth on wedding rings in the movies and I'm not proud of my days You need to turn up town no postcode and be but it feels like old teeth craggs tripping in the bathroom blood stains walking through stretch in the hotel room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 është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Love for you. He I miss miss you no matter where we go with you. How would I look back? What would I look back? Ku rëdë dëgjoni këtë këngë në radion Club FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Këngaj ditës dhe emrin tuaj në 0699 2070 222 Me se shdërgu e si i parë, fiton një duratë Këngaj ditës, një disorës 7 dhe 10 në klugën e mëgjesit në Klab FM në një 100.4 Dhe tani, kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1513, Vasco Núñez de Balboa rinë oqeanin që më vonë do të njihet si Oqjani Paqësor. Në vitin 1846, forcat amerikane të udhëhequra nga Zachary Taylor pushtojnë qytetin meksikan Monterrey. Në vitin 1890, themelohet në Kaliforni Parku Kombëtar Sequoia. Në vitin 1944, erdhi në jetë aktori amerikan Michael Douglas. Në vitin njimi e 1952, erdi në jetë në New York City aktori Christopher Reeve. Në vitin njimi e 1955, u themeluan forës atajrore mbretërore të Jordanis. Në vitin njimi e 1956, është vënë përdorim për herë të parë telefoni kablor transatlantik, linja e parë është vendosër midi Skocis dhe Kanadas. Në vitin njimi e 1962, Algeria formalisht palë pavarësin dhe Ferhat Abbas gjithet presidentë. Në vitin 1968 erdhi jet në jetë në Filadelfia aktori Will Smith. Në vitin 1969 lindi në Wales aktoria Catherine Zeta-Jones. Në vitin 1970 ndron jetën në moshën 72 vjeçare shkrimtari gjerman Erich Maria Remarque. Në vitin 1971 Cat Stevens nxori në trek këngën Peace Train. Në vitin 1.976, themelojt grupi irlandez U2. Në vitin 1.979, u shfajsh për herë të parë musical e vita në Broadway. Në vitin 1.910, këshill i sigurimit i okëbës votoj për të imponuar një embargo airore kunder Iraku. Kuba ishte i venëmi venë që votoj kunder. Në vitin 2003, bje tërmet me tënsitetet shkaut të rikhtërit afrë qytetit Hokkaido në Japonim. Në vitin 2005, Piloti spanjoll Fernando Alonso bëhet kampion i mjer i botëror në Formula 1. Në vitin 2005 u themelua shoqëria stomatologjike shqiptare në Tetov të Maqedonisë. Sot është dita botërore detare. Është një ditë për të përqendruar vëmendje në rëndinë e sigurisë anijeve, sigurisë detare dhe mjedisit detar. This is Club FM 100.4. Wow, është ndër 12 minuta tani në orën Fix për, dëgjoj, bër një prezantim të vogël, sepse te kemi shkruar edhe në faqen tonë Facebook. Është, uhum. është një lojë re që do ta luajmë sot, po pak më vonë. Me gjithë ata që kanë, kam sjell kufi këtu, janë të mbërgat. Për të gjithë ata që duan muzikën, duan këngën, duan të kënduarin. Ata që duan muzikën, këngën e të kënduarit pa muzikë. Ata që, <të> jo, që nuk dëgjojnë. Jo, ata që nuk çajn kokë. Mm -hmm. Ose nuk çajn në përgjithësi. Kjo është. Ëm Çfarë do bëjmë? Çfarë do bëjmë me kjo? Funksionon kështu. Duhen për luaj nuk të luajtur këtë lojë zakonisht mund të duhet uh, një telefon, celular mm -hmm. që ka muzikë brenda, tam. që ka ndonjë këngë brenda. Këto do të ti të kusht me patjetër. Po, mund ti jesh nëse jeni në një zonë wireless mund të përdorësh uh, YouTube-in, sigurisht. Madje YouTube-i ndihmon sepse YouTube-i ka edhe fjalët. Mund të jesh më shumë në një version të këngës që ka edhe fjalë të shkruajtura. Këto mm -hmm. bëjmë si karaoke. Unë kam mbërtur laptopin në këtë rast. Por do laptopin tim këtu sepse laptopin e kam çuar tek Cranberries, kote e futa Zombie. Zombie, ah, edhe e kam, kam me, me edhe me lirika përpara. Uh -huh. Nëse un dëgjoj zombin dhe këndoj zombin, ju dëgjoni Dëgjojmë ato që ti do të këndosh, oh. pam. Do të ndam pa muzikë. Diçka që do të ngjajë kështu, yes. por në kokën time un e kam plot me muzikë, më duket sigurt. Kjo është një koncept i. Sigurë një nish. Oh. oh. <laughs> po pastaj se si duket se si do të tingëllojë? Do të shohim Dhe pasaj kur të këndoj unë Do jedë një skandalin vërte <laughs> E ufëton kjo është idea Por do të këndojnë në reklam Por do të këndojnë si loj Pra Pasa në mëmenin t... që ti këndojnë Ne du të gjemë si të gjemë si të gjemë Shloj, nuk është të azësër serios Nuk është të duke të ga shpirë Por shloj Another head hangs slowly Child is slowly taken Oh end oh. the violence cause the silence you are <laughs> mistake yeah. but okay. you see it's not me, me. it's not my family me. in yeah. your head yeah. in your head they yeah. are fighting oh my with god with their tanks oh and their bombs god. and, oh their, bombs, oh and their bombs it's and so their wrong. guns in, in, your, head, head, in your, your, head, head. your head in your head they are crying in your head in your head zahambe zahambe <laughs> zahambe eh eh what's in your head in your head zahambe zahambe zahambe eh eh A! Bravo, bravo. Oke, kësut, tëmanë kësutë... Bravo, blendi. Bravo, nuk bëndëm ekej se kaşë, nuk bëndëm ekej se kaşë. Okej, okej. Tëmanë kështë ideja. Se po që e bugur basaj, tështë tëpa. Përravo. Këtë e mësua glurënë më gjësit, dhe aproposhtë jeri, tështë... Megë të zonë... Dë dhëtë të dhëmi, këtë jeri. Dë dhëmi këtë në këtë të të dhërështë mundosur nga Vodacom njëse 3 minuta në klubin e mëngjesit të dashur është ditë e njëjtë, bie shqipëriasht. Duhet patjetër një çandeve edhe për ditën e sotme, ndryshe nuk i dilet. Kam përshtypën unse kështu do të jetë ditë. gjatë ditës. Po, gjatë gjithë ditës. Gjatë gjithë ditës ieri. Po, blendi. Imagjinoje. Un uh, ti jap ty tani momentin tënd për frymëzimin e ditës sotme ka shkruar edhe diçka aty në tabel por nuk e di nëse ka lidhje me të apo jo. Jo, ja, nuk ka fort lidhje me frymzimjen, sepse frymzi është. Ka filluar një tjetër tani, çfarë do të bën? Eh frymzimin dhe një qend <laughs> uh, tabel. <laughs> Duje. Është një ekspan, ekspansion, mund të nesër. Mundosh as zgjerim, por nuk është tamam fjala. Ekspansioni është fjala e duhur. E duhur. Frymzimin ka të bëjë sot që duhet të tregoni okay, pra okay, uh, sa më shumë Barsaleta. Okej, sot ka për treguar. Okej. Duke qenë se është də koha e vrentur, të kalon edhe disa momente të këndshme duke treguar Barsaleta, qoftë të reja, qoftë vjetra. Amin, kjo është sipër mua atëherë. Ta. ta do ta marr si si personage shumë çeft kjo pjesë. Mund të tregoni Barsalet këtu. Deri në 3. Deri në 3:00 orëve. Deri në 3. Bom, ose më shumë, nuk ka problem. Anum sonu sonu. Si okay. për shumo. Çfarë dhe... <laughs> sus? Ehm. Um, Çe gjithë duan duken. Po. Edhe meshkujt duan duken. E, ka një lloj. Po duan edhe mbi të cilat duan. Ose në në në formën bazike, në formën uh -huh. sa ekspert, por shumo që gjithçka është biologjike. Është këso bazike shumë themi në hisens, kafshorake, marrëdhënia midis njerëzve. Se... Pastaj gjithë këto pastaj kanë kopërtura për Por do dukur sa më civil, por që në thelbësh kafsha, kafsha, ky burri do oh, që duket që është Luani i lagjës, po. Ëhë. Uh -huh. Dhe ç'a bën? Thot ky e ka gruan astmatike. Oh. Po. Më thot ka gruaja, thot nga shush këto një nga ato, kemë asaj që tom rrokla që ndihmoin për të marr po. për të marr frymë, po. është mshet. një. Po, unë do t'ia fsheh thot. Oh. Ja marr thot. Edhe duket sikur jam Luani i lagjës thot kur ajo Dukë marë frymë me sërë thëmë, ma jefë, ma jefë, ma jefë Êshtë <laughs> një mënyrë Êshtë një mënyrë Me që që nga dita për të rëkuar Barsaleta je, një, një, te, një një kësumë nga djejtë Chris Brown vjen të një me Fine China në klubin e mqesit mishdashu 7.25 minuta Ju i jeni me Klab FM në 10.4 edhe në ekranin e Klab TV Ne do të të një danagramën basë pak tu në klubin e mqesit dhe një tem të diskutimit ditës për sotë Atëherë, kthehemi në klubin e mëngjesit miqdashur. Është tani 7:29 minuta. Ehm, um, doja të diskutonin pak për këtë. Po thjesht për të marrë opinionin tuaj. Është një gjë që është e ardhur ka përshtypën edhe në Shqipëri, por është uh, tani ka përfshirë Italinë. Italia sapo e ka aprovuar, aprovuar. Uh -huh. në situash dhomën e parë të parlamentit, tani shkon në Senat ajo për, atë, të dytën, siç e kanë atë me rregullat. Por në Itali nuk ka më detyrim. Që fëmija të marrë mbi emrin e babajt Siçka që ndërim tani Që linë të fëmija dhe automatikisht fëmija si vjej Mbi emrin e babajt, babajt. Um, Kur babaj ishte prezente pjese familje sigurisht Dhe ka pasë rast e këshu që Lërman. Nuk e kam bajt u emrin e babajt ja. Tani uh, mund të marrë emrin e mamas Mund të vendosin qifti Për shumë se tani qas vendosin qiftet e, Qiftet janë lojdojshë më shkjet, Nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e nuk e Unë do bëjmë fëmijë, po do jenë do jenë me emrin jen, e gruas. gruas. Ose në Itali mundesh që të tani tu duhet në çështë se nëse ndia aprovon këtë, të vësh të dy mbiemrat. Edhe se në atiket të dy mbiemrat, atë të nënës edhe të babait. Mund të ketë një fëmijë me dy mbiemra tani. Ëm um, që okay, kemi dëgjuar. Tash i gjat, por kemi dëgjuar, po. Mm. Të tjera. Ku diu ndashin se ka edhe njerëz me katër emra, me seri kshu. E vërtetë. Ana Maria, Sofia. Etier, etier, etier. Ato latinët i kanë çerçaf duke filluar me emrin të saj, Ima Zombije. Po vërtet, dhe dhe prap janë ç'i gjethi ata. Shumë mirë janë. Dua të them që ëh është interesante dhe e gjërat që ndodhin tek fqinjët, kulturalisht, pak a ngaq pak vijnë edhe këtu tek ne. Ne keni parasysh, si çdo gjë tjetër. Po. Që i them që do të bëhemi me. Po çmendoni për këtë? Ç'mendoni për idenë për shkakun, atë dinë se mund të vi ëh nesër vështemë. Nëna, nëna e fëmijëve të tu. Një ditë në të ardhmen, po themi. Edhe thot, çfarë altin, e ditë qfarë alë tim, kur juve jenë i hende duke pritur Thot, unë duan që Fmiat të kemë bjemi në të tim, tim. Dhe ti do të bëshë babaj Sigurisht babaj natural, dhe 100% i një fmiat që s'në banë bjemi në të tëmë Që është një situatë që Dëshat të se kemë bjemi në tëmë Dëj alternativa janë, fakt, o të marën bjemi në gruas, o të marën bjemi në tim Ose të dy, dy bashkë Të dy nuk e vlenë, o njëre në tjetër M të datëm të datëm Nëse mbjehemrat uh, të dy mbjehemrat shkojnë me njëri tjetërin mund t'i vendërse shpun Un do bëj një të mesme me tëndrejtën Do bëj dy kalamaj njëri të mbjehemrin ti ti jetër pështet Si da do i glua janë Shto <të> letin me, <të> me tre, me katër Shto i bjehet në dashme mbjehet Unë dja vërte në një shoku të vjetin Dështë të jotin bëjdi E shikon E shikon Mirë, okay, po je duke je duke dhën diçka, je duke je duke dhën territor. Jan duke dhën një mesazh. Sepse deri dje për shkakun ti mund të ke dy fëmijë, të dy fëmijë quheshin Sulaj. Mm -hmm. Tam. Ta. Fëmia një Sulaj, fëmia dy Sulaj. Ësakt. Mm. Me familja Sulaj ku ti je luani familjes, po? Tanë i bie që njëri thiet Sulaj, tjet i thiet me emër tjetër. Mhm. Do i shikojnë një soj e altinit? Ja, pa sigurisht i do i shikojnë një soj e altinit? Po naturisht Pasik, i eri në nga... Ashtë që ata një soj janë, bërë. Së <laughs> shkënë <laughs> dhe rëtu sa... Emra janë atë. Pasaj kur të rritën si në ta altinit? Ti thua, jerë, unë si jam debil. Yeah, ja, nuk të thash nga të sensë. Ja, pa sigurisht i eri. Do i shikojnë një soj fë <laughs> po e yeah. fëmjet e tu. Se a ti fëmja ka një bërë tjetë. Po se këshu e burin dar Nëse, a, kushtoj kjo është pyetja për Juve sot, mund të, nuk e di se ç'do thotë Olda apo ç'do thonësh pa konvencionar, no, no, dash, se nuk kam kohë të merrem me ty tani. Po normalisht <laughs> uh, kam kohë të flas me ty tani. Jo, do dua të them, do. Po lëre atë tani se kam punë. Dgjom. Ti mund të duash, për shkakun, sepse për Juve është një Pyrdë Maltinin që është duke dhën territor. Uh -huh. Po ç'mund thoshte kjo? Zona këtu që është duke fituar territor. Pak më vonë. Ja ti aty pa ilaçor. Po je biras. Okej. Ha bëgon. Ashtu. Da ni këthejemi të Bedwin Soundclash, më i shdashur që që qëhet Brutal Hearts, zemra brutale. Mundo takoni klubin e mëgjesit dhe dhe në faqen ton Facebook është facebook.com fraksion klubin mëgjesit, facebook.com fraksion klubin mëgjesit. Orashtë në no 7.36 minuta, jeni me klubin e mëgjesit në Kleb FM 11.4 dhe në ekranin në Kleb TV s'yurëm një ditë sa më të bukur të të, të mbarë. Ate edhe një tali u vëtuam një zhdashur tani, në itali fëmjet mund të marrin edhe mbjemrin e mamit nëse qifti zgjedh kështu, uh -huh. apo mund të marrin të të të mbjemrat. Pyritja tani për rol të nështë nëse do të përqafon të ajo, do të njësëma, uh -huh. do të don të ajo, Realisht, ojda, jo sigurisht është një Po, po. Po themi për shembull një skenar <gjë> konkret, Siti e, e di që nuk është se për brend. Okay. Do të bëhet si ti fëmijë. Po. Okej, nuk vëre. Do të thojë ti për shembull, vë në varëse, varet nga situata. Ka për shembull një familje që duan që të kenë dy bimërin, për shembull, nuk kanë vëlezër e kështu dhe kanë e kanë kan problem. Sa pa. e kanë shumë problem uh -huh. që mos kët një dial tjetër kështu dhe mund jet Je po, jo. të jetë një zgjidhje për shembull. E vërtetë. Po pse jo? Le ti mbaj të dy bimërat. Do doim vërtet? Po. Ti on no, ti, kem vete, -ti kem top, <laughs> ke marrë vendin ti ke bërve dashëtape. Unë nuk e kam ndryshuar mbi emrin, kështu që. Pate ke shtuar vetëm në Facebook që e ke kështuar edhe mbi emrin e bukur. Ai është për sy që të më njojnë ti para. Në në Facebook është bër, ah uh, kjo është izina jone domethënë, ska asnjë zyrtar natyje. Absolutisht. Është thjesht një gënjeshtër, një mashtrim. Po, në fakt kur bëm këtë celebrim, dashëm të mbajmë të përcuruan njerëzit. Oltan në Facebook njihen si Olta Reka, që është është emri i saj lindjes, vajzërisë, vajzërisë siç quhen. Po, në Facebook që gjithë Olta Reka Mulali Po, që gjithë ka shkrujtur vetë ja, ja, se, se thonë pasaj kë një në brendi Po, kjo është publikës, është pika unë Benë në si provat të një Olta ja. Kotë Olta Reka Mulali Olta Reka Mulali Olta Reka Në tërko historin të një shndovi <laughs> Të dokumentat Pëse Olta kjo ma shtrimi njëri Pëse kjo, kur ti e në faktu Olta Reka Pëse kjo, kur ti e në faktu Olta Reka Ti thash për të bërë çefin falësir. Ai e kupton, ai e kupton për çefin. Ai kupton, ai kupton. Po mirë tani do ta bëj vetëm Oltarega. Oltarega bën. Po direkt, do shoj direkt. Dije tani. Do doje pushon që ta kishte ne goca kështu? Pse jo. Ëh? Do doja. Mande mbi emrin tënd. Jo ti, ti. Atë, papajë, goca e papajë, ndonjë është se shumë kanë thënë të paktën që po pse ajo nuk do nifet si goca jote. Ollëta po dhe do doje të kishte para reka apë mullal, dhe më thënë Vises, <gjubilat> Emery, <gjubilat> dhe, a, dhe fa... problem, problem, vajsen, të ishte emër <gjubilat> <gjubilat> <gjubilat> i vajzës Mbi emër i burri dhe mbi emër i otë Por nuk ka problem, nuk ka problem Emër i vajzës, mbi emër i otë, mbi emër i burri Me hëftën të ishte dhe mbi emërim, nuk ka problem, i parja apë i tyti të ishte Ska në tësjeka ja. Kaj që? E kuftoj? Kështë që? Një në regull Si do në diesh e ti blendim që o si do të a merë një njërë Do të a Do ma merr në mbiem, e dialli më është mbiem në tim për shembull. Uj, si don di ella. Mrekulli ta di ella. Eshtë. Me tikë, me tikë po. Ftoj nuk do del, nuk do del zëri. Ftoj. Do dëgjojmë tash. Si do dëgjojmë? I gjem. Shiko, shiko. Unë ndonjëherë mrekull, nuk nuk e di, s'e kam menduar ndonjëherë. Kjo çështje nuk është ndonjë gjë e madhe. No, po sigurisht s'është një gjë normale, po mbetet apo më gruan tjetër, më mjaftoni. Shikoj, po kjo është. Unë e kuptoj atë. Aman të keqën se të futet në pjesë të komësi. Së bashku të kesh fëmijën me diktë tjetër, mbash mbi emrin tënd. Jo, s'ka kuptim. Po rëndësish është. Nuk është fare. Është vërtet. Po sigurt marrësh ti mbi emrin e fëmijës. Kjo po. Ja, sepse po më ndohet tek jam. Përmendojë në çoftse, ëh, nëse mi ridur në një ambient ku Rallis na thuaj kjo. Na thuaj. Po kshu edhe me kalamaj ka me njëri shan? tjetrin. Mm. Që ti mban mbiemrin e babit se kshu vazdon, edhe ti do, do ta bësh kalamaj dhe do t'ia vësh mbiemrin e tij. Se mbiemri te ne e jemi ritme një, domethënë lloj sistemi të menduari që që ne jemi në një udhtim për të çuar përpara emrin e familjes, domethënë çojmë uh -huh. brez mbas brezi këtë gjë e dhe e pasaj për bales me këto ishe jo për pritë e kështu e dhe të sigur të, të prishet e dhe për pritë o da se o zoti unë nasa dhe nuk të shkëm një me tijedi më fundfarë kë... ati a jemi njësën zoti Frodo këmë është të shkëm zoti Frodo <laughs> <laughs> Fon, mirë, me a... gjithë atë përpara rrisive të për gjithë duhet me ndojnë gjatët Di. Ësht diçka që ndryshon konceptet. Është votuar në parlamentin italian, më saktësisht tani fëmijët mund marrin mbiemrin e mamit nëse çifti zgjedh kështu. Ne dimë që gjërat që ndodhin tek fëmijët erëta apo von vijnë edhe tek ne, kështu, në, pasaj, në uh, të të fundir, kështu në që për për shumë, në e pastaj ne jemi një paese evrope. Tek e fundit. Tek e fundit, kështu që un po ju pyesim juve ç'mendoni për këtë. Për shkak të stasit na ka shkëputur që tani thotë në Shqipëri për mendimin tim duhet të mos vi si ligj se nëse qofse fëmia i do ket mbiemrin tim. Tengo, në qo se Nusja do, <laughs> oh, <laughs> oh, <laughs> oh, <laughs> <laughs> do të donë dhe baban. të vendoste në bëjmërin e saj Letë të vej prafot e kë babaj O, për që nga rëtë kjo Eko, është zgjedhja, aja ka të në opcjone Të një unë kanë të lajë dhe mbajtë në bëjmërin që Do të njështë me mua, do të njështë me babanë Kom, eh? a? Unë kam një vëlla për shkakun dhe mbajta mbi emrin tim. Tani për kujt? Ka? Tani. <gajnë>, familja, <gjnë> familja e vëllait. Po kujt do të lëmbi emrinun tani? Po <jupa> jo për ajo. Po <gjnë> pas si? Po <pas> si do të isoj? Po kujt do të lëmbi emrinun tani? Kështu do bëj një dial tani, apo një vajzë tjetër që të mbaj mbi emrin tim. Është mirë, okay. Po zgjidhur. Presse të zgjidhur. Ë, ale fahr Bendel vitani me Shimousnis dashur në grupën e mësësitore, 7:42 minuta. Kur të kemi do të kemi edhe anagramën për sot ju përshëndesim fort nga Radio Club e Fem në 100.4 s'nonte 50 minuta jeni me klubin e Mëngjesit në Klube Fem 104 dhe në ekranin e Club TV-s sot është e njëtë data 25 shtator ju uroj një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Dhe siç ju premtova pak më parë më zgjodhur tani është momenti për të lëshuar në transferim edhe anagramën e ditës sotme. Ne e sillëm në një kafanzë do ta hapim derën e kafazit për ta lëshuar anagramën tani. Anagrama në klubin e Mëngjesit. Anagrama për ditën e sotme është Asteramtish Asteramtish <të> Wow A S T E R A M T I S H A S T E R A M A S T <të> E R A M T I S H Asteramtish 069 20 7222 dërgoni mesazhin tuaja Asteramtish Në fjalë gjus shqipe Asteram tish. E marr nga babuçiun. Nga babuçiun fjalori gjus shqipe Asteram tish. Ku i des 0692070222 0692070222. Tani un dua të propozoj që ti Altin të dëgjosh sot dhe të këndosh në karaoke pa muzikë. Un? Po. Këngën. Ai do të preferojë ajo sa bëja. Jo, ai do të preferojë që ti ta bësh sot. Ehm, um, këngën Chandelier nga Sia. Të mendoj unë që do ishte, do <laughs> ishte një këngë mirë për për ty. Po mundtë të arri, nuk Unë mendoj që ti mund ta arrish, e ta luash, e, ti luash luash e... ta gëndosh më mirë se si ja thamun. Po. Po. Ka një version befër kufit i kam sjell, një version një version e do të thonë një version me me tekst. Me tekst. Do ta kesh gati për 3 minuta, tu tekstin e këngës. Kështu që bëroni gati më ish dashur sepse mbas pak Altini do të prezantoj këngë lojën tonë të re. Çu karaoke pa muzik. Kualtini vendos kufjet ose un siç bëra un çfar, do bëj para me albumë simera. Do ta prezantoj Leon. Kjo është thjesht sa për prov. Sa për prov. Mm -hmm. Me një telefon që ka muzikën tuaj, këngën ti us zgjidhin, me një pal kufje që ju i vinin, mund të na telefononi, ne të këndoni një këngë sipas zgjedhjes tuaj. Nëse këndoni mirë, do e merrni. Të pakëtën 10 mesaje Që thonë, ja vlenë do të citonë një orë Nga mishëta në tek primi më uonqës Për wow. du të të të gjojnë <coughs> Tani këngën do të bëjnë fillim Altini kështu që shkojmë tek muzika tani Kur të këthejemi mishdashur Me lirika Altini do të të ndojë Shendelir nga Sia në karaoke Pa muzik Do të gjojnë i sa mirë të gjojnë Kur të gjojnë vetëm vokalin Në asë gjë tjetër Mi dashur deri tani da me kan loop, të inkluajmë mi dashur. Okej, shkoj tani që, okay, shko, që Altini të këndoj për ne në karaoke pa muzikë. Altini do të vendosësh uh, Sia, Shallow mi dashur nga Sia, kënga që unë përzjodha për të. Ëh, uh, meqë është këngë e bukur. Je gati? Atëherë, çfarë do ndotësh Altin? Them uh, se po. Okej, okay, Altini do të dëgjoj këngën nga Sia bashkë me vokalet e Sias. Edhe do ta këndoj atë. Do <laughs> të qeshësh, do. Do ta qeshësh, bravo. Atëherë, le të nisi. Jemi play. Jemi play. Atëvojë. Okay. Po, Piloja. Bëre një herë, bëre një herë që do të dëgjojmë. Ju s'do dëgjoni asgjë. Do të djef vetëm unë. Po okay. sigurisht do ti do të ndëgjosh. Jehi. Po merren nga refreni, mos e zjash shumë. Tani objekti i kësaj loje më i dashur është që ne dëgjojmë uh... se si Altini do ta këndojë këtë. Party girls don't care third can feel anything. Push it down, push it down. Është <laughs> yeah, keq. Okay, sure. okay. I'm the one for a good time call phones blowing up they're in motherbell I feel the love feel the love what does that mean o want to 3 1 2 3 drink 1 2 3 1 2 3 drink 1 2 3 1 2 3 drink throw them back till all is gone going to swing oh my promise in the lee promise in the lee scandalous ah galif lactate more doesn't exist yeah amkesha doesn't exist ayo laugh at that e Eu uh eu -huh. também sei. Fill my teeth as they the drag. Ya. Ai. Go. Ya um geisha. És um geisha. Isso é muito bravo. É muito, muito, muito bravo. Muito bravo, bravo. É tudo casa. É tudo casa. Hey, kotes këtu mes nesh. Oke, faleminderit. Duhet të shkojmë të premtem. Duhet të shkojmë të premtem. Po i pójë ka zë. Bravo Alvin. Faleminderit. Duhet të vijmë. Antëjo vetëm i dashur. Po i pójë ka zë. Oliver dhe Jimmy Jules tani me pushing on në klubin e mëngjesit. Ora është 7:58. Jemi të gjithë rreth muzikës. Është shumë të talentuar duket.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 some cars and i thought of us back to the time you were lying and next to me i looked at cars some fell in love and so i took your hand Mëngjesin mi e mirë në këngën e Mëngjesit, miqtë dashur, ju përshëndesim tetë nëntë minuta në këtë çast. Është e dëshirën që këndon All of the Stars, këngë nga kolona zanore e filmit The Fault in Our Stars. Uh, Unë jam mm -hmm. blendi tu bashkë me njërin, Mëngjesin mi e mirë, kemi Antin Sulanin, këngëtar, Olta Rena dhe Lorin Terezi gjithashtu. Mjesh. Në klubin e Mëngjesit, Astera Mir, Asteram Tish është anagrama e ditës sotme. Asteram tish A-S-T-E-R-A-M-T-I-S-H Asteram tish Një fjarin nga trua regjus shive kujdes Nëse i rive ndosë një këto gërma Do të formoni një fjarin që ka kuptim është e thjesht Goxaj e për dorë Kështu që Mundouni 069 27 22 Për anagramën sot 069 27 22 22 Ndërko kemi edhe personajin me e zërin e për gjumër mm -hmm. Leda t'gjajmë E t'gjajmë Kujtës Qyteti po gradecit liqeni tërheq në qfar dule kohe Nuk ka sezon Përte në iherës të ju vjen majtë të rrugës për hundën Në, në majtë të hundës për rrugën se filoa duke i bërë lëmështë Në bërë i lëmështë dhe në Ok Kësës? <laughs> oh. E vështirë kja sot? Shumë e vështirë Shumë vështirë. Ja dha e vës Po shërbësi është është një or situata. Se duhet të jetë një duhet të jetë ndoshta një ekolog ose ose është ambientalist. Ka më shumë një ambientalist mm. sepse kam parë që po po bëjnë ça gjëra më, po me UNESCO me këto sec janë. Mm. Oke, okay, ëm um, le ta djegim në një her, kujdes duhet miqdan, duket duhet që ti identifikoni kush është personazhi, personazhi i një or, personazh uh, ëm publik. Publik zargonist po ë uh, gra burrat një or që artini i zgjedh dhe i përçudnon këtu për këtë. Kujdes. Qyteti i Pogradecit, Liçeni tërheq në çfarë do lloj kohe. Nuk ka sezon. Por thej ndo një herë se u vjen majtë rrugës për hundë në majtë hundës për rrugën sa filluan duke i bërë këmbë. Është po mirë. Kaq pa. Gjëra okay. që ndodhin. Faleminderit. Rrosh për këtë. Antërkohë, um. në Parlamentin Italian është votuar dje dhe kanë mbërritur ata në konsensus, më i dashur. Drujë nga çka qen liqi i deri më tani po, ishim në Itali, ku fëmijët, po, secilat automatikisht fëmia merrte mbiemrin e babait. Tanimë, shifti mund të zgjelli, po babai apo pra. burri, të burri. <laughs> babai, që është <laughs> <laughs> që është burri. <laughs> po, babita tani. Ëm, um, na futi në kursë mendore. Babai burr, se ka vënë, nice, ëm, idear që tani mund të marrin edhe mbiemrin e kruaz. Nëse çifti zgjedh, mund të marrësh mbiemrin e mamit. Dhe thuajsh, "Njësoj si mami", thjesht me të vërtetë djalmë mamaje, në inform format. Sepse duhet të mendosh se të përatoftë fëminjë që i dhanë kurina mami, një epitet indirekt. Ti babi ti, çneti më ato. Po babi e kam. Se më goca oltësie e tie? Jo, më s'kam mundësi. Mund t'i them ashtu, mund t'i them ashtu. Kështu që, ë, juve mund të na shkruani 069 20 70 222, nëse ju pëlqen, nëse do të ishte një situat, për shembun që, poqëti, ieri ti do për shembun ti do ta kishe qejf apo Sekifajë rremë. Nuk është se për mua bën ndonjë problem, por mund ti vendosja të dy ambientat. Ka vetëm një çë herë. Që... Duke qenë duke qenë se juve nuk e keni pasur këtë opsion deri më sot. Jo, e përprandesh pa kushtar. Vjen i mungesë, e nuk e di se kemi vranë ndër mendi përse. Nuk e siguroj se ne kemi menduar pa. që mund të ishte edhe ndryshe. Se ti ishte për shkakun që ti ishte që ju e kishit mbiemrin, që viem emrin i mamit, e ti ua hiqtim nevojë me një ligj, thoshim, jo, tani mund të marrim emrin e babait. Ajo nuk gjendjes suaj. Po si guardojte bërë. Megjithatë, un do t'i vendosja fëmijës tim të dy mbiemra. Ndoshta kur të rritej, donte të mbante vetëm njërin, atërejta zgjedhja hmm. e, e tij apo e saj. Thotë Ivan që në Shqipëri tani un kam dëgjuar për këtë, dhe kam përshimin që në fakt kështu është, se po bënim një bisedë, por thotë mm. në Shqipëri kur e regjistron fëmijën në gjendjen civile mund t'i vendosësh mbiemrin e njërit ose tjetrit prind. Existant, përshkja, po ekziston. Po. Në rast se prindrit nuk kanë rën dakord, vendoset automatikisht emri mbiemrin e babait. I babait. Po, punojmë se duhet të pyesit çmbiemr uh, donin që të ket fëmijën, thotë megjithse uh, këtu i shkon prindit kot sepse to vjen vendosur. Jo, kjo është është e vendosur. Ja ta mendojm, ja një sekondë se kishim menduar këtë. Po, pse është kjo opsioni? Po. Edhe pastaj një grushit fjalë mbiemrin tën. Sala e vendosën, Sala do të avë. Të bëjmë biznes me. Kështu që, oke, okay, apo është interesanta është interesanta Mirë, uh, kemi të lejemi që do vim Me qësatë dhukim... të doko mm. për të përshtatur Gjistë të cili përinesh në didim uh, e këta Këta vajzën, bebe rejën Juve keni digjuar edhe më përpara Kër ne kemi luaj të rëtu në krypën e mëgjesit Këngën mm -hmm. I can't stop drinking about you Ja ku është, është kështë shumë mirë Gjënë përineshë nga kërë kërë No one's gonna care like I I can feel it in the way that you breathe I know you're dreaming of why you sleep next to me I can't stop thinking about you I got enough Club FM 100.4 Enjoy it, people! Po jo, me që ishim, me që ishim duke luajnë dërvajzën, o me ndove që mund të, mund të luajnë edhe për uh, digjuesit dhe të leshikuesit të, të të klip nga The Today Show. Tani, mi që dashur duhet dini, në Shtetë e Bashkuarët Amerikës ka disa programe të rëndësishme, uh -huh. të përditshme, para dite i edhe mëgjesi. The Today Show në NBC është ndoshta të Mira. Prej vitesh e vitesh në vend par Ka konkurencë ga Good Morning America e të tjera Por as njëra, as njëherë nuk ka pasur shiku e shmërin e The Today Show uh -huh. Shushë e par nga njëri breg i shtetë bashkuarat e këtjetri Nga njëri o që anë në anën matan Zdo muaj njëri nga pjestarët e ekipit madhë që realizojnë The Today Show Elvis Durand prezenton artistin e muajt uh -huh. Artisti i muajit është një artist i ri, një artist i panjohur prandaj po prezantohet, nuk mund prezanton mm -hmm. Madonna. Ëm um, dhe ta kërkojnë talente, por imagjinovani, jemi në emisionin Më në maj, më në maj. për ta mm -hmm. për ta arritur këtë. Mm -hmm. Dhe ai ka zgjedhur pikërisht Bibi Rexon, siç ata i thon, Bebe Rexh. Ëm um, që është vajza që sapo dëgjova se është me origjinë nga Shqipëria, e rritur në Shtetet e Bashkuara Amerikës. Po shikojon sa bukur që e kanë prezantuar edhe respektuar atje big superstar of music. And this month, his pick is singer-songwriter B.B. Rexha. Rexha. A name you may not know just yet, but you're gonna. Yeah, she's already made her mark as a writer of the original version of Eminem and Rihanna's hit, you know, the song Monster. Now she's out with her own debut single. It is called I Can't Stop Drinking About You. And welcome hey. and congratulations. This will be Elvis' big pick. They're all working out, right, everybody? Yeah, so far so good. And yeah. she, B.B., is gonna... She do të shkojë në Hënë. Now what was it about? Her? Was it the sound of her voice? Her right She u janë duhet, duke i prezantuar, duke. duke Than që ajo do të ngrihet lart deri në Hënë, do të jetë një yll i madh. Than gjithashtu që ajo është është kompozitorja e këngës Monster, kënduar nga Eminem dhe Ariana. Ky është prezantimi i saj i parë në fakt, Monster, që ne kemi dëgjuar kaq herë. Është krimi i Bibit. Yes. Which casually says she wrote it originally. No, I did not. I did not. I sang the lyric like it. Bas i kanë prezantuar ashtu, e kanë bën golën yes, që të këndojë edhe edhe live. live, mua dhe në studio, kodat e kanë drejtë. Është shumë e mirë. Është shumë e mirë. Është shumë, shumë e mirë. Yes. E shumë mirë. Por ne duhet ta luajmë çikun shumë, mendoj unë. Në klapën e FM. Meqë meqë është shqiptare, e tjera, e tjera e tjera dhe kaq e suksesshme, kaq shpejt, bravo qoft. No one's gone. I got to No one's gonna care like I do No one's gonna care like I do Quando vinher no aidadinho I know you dream of her while you're still living next to me I keep on drinking about you I got on love oh Ok, çfarë është? E dëgjova një mundësi që jemi edhe edhe në orën e 3 të klubit të mngjesit. Sërish, por, por tani duhet të vijm programimin me dashur me tagjeratonat këtu. Fillim fare, dua që të prezantoj edhe për sot prit prit se e di, prit prit se e di nga lajmet, është një lojë vogël mi dashur ku unë ju jap informacionin lidhje me diçka që ka ndodhur dhe ju duhet ta plotësoni këtë informacion deri në fund. Ajo që mungon, është ajo që ju edini, e dini, prandaj juhet prit prit se e di. Ja ku vjen. Hello, hello, hello. Partia Demokratike dje ka për a, një deklaratë ju e dini kjo video e Sheri de Grustaven në Parlament ndaj Genthe Zimirit ka qenë tema e ditës. Deputeti i Partisë Demokratike Edward Selami ka kërkuar madje madje që në hetimet e prokuroris të mos përfshihen vetëm Tieri Andreu dhe Arben Doka, por edhe ky eksponent i Majt. Mhm. Kush? Për cili është? 069-2722 069-2722 edhe kë eksponent i majt Këtë e në basman kërën e mqesit me më shumë ju përshëndesim është tani 8 e 26 minuta Duke the Mount Jej, jej Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jevi në klubin e mëgjesit. Ja, disaj gjëra interesante që mund të bëj me manikyri. Manikyri transparent forcon gurin e bizhuterive tuaja. Nëse vendosin pak manikyr të te i dukshën bë një gur, jo vetëm që kjoj do të marë mëte për shkëlqim, por do të shëndroj për gjithmon ashtu. Manikyre transformojnë bizhuterit uaja, duke i luer me gjyrat të ndryshme ju mund të ishtëndroni bizhuterit e vjetra, më moderne dhe si pas tendencave të kohës, gjyrat mund të ndryshoni sajrë er të doni duke i fshirë më haqeton. Manikyri një ndihmon të shkoni i lehtësish peri në gjilpërë do në të qepni të diçka po nuk arini do të fusë një peri në gjilëpër, ka një zhjidja, lueni pak majën e peri me manikyr, lërini pak sekonda të thahet dhe do e shihni se saj le do tjetë. Manikyri ju ndihmon të daloni qelsa tuaja, qelsa të shtëpjes në gjaimi njëri tjetërë dhe nuk dini si të daloni pa i përvuar një nga një, lueni ato sipër me manikyr për t'i daluar më kolaj. Manikyri ju ndihmon të gjithë një zarfet gj Manikyri mund të zbukuroj këpucët tuaja. Ju pëlqejnë atletet me rripa me ngjyra, por nuk mund të gjeni gjithçka që dëshironi. Lyheni ato me manikyr sa herë që doni. Nëse keni një palë këpucësh që ju është dëmtuar maja apo janë gërvishur, me pak manikyr mund të buloni gjithçka. This is Club FM. 100.4. Nënëte, më falë, tete, të tërti të dhe një minuta Mirë se këni aldo në krybin mjë e mqesit Miqtash rrë përshëndesim që të gjitha jo remendit fantastike Unë jam blendit u bashkë me jeli Në tini do njënë e dhe lërin um, yes. Qdo mqes me juve nga aura 7 dhe nërëndjet Në valet e klare FM në 104 Edhe në ekranin e klap të vës është koha tani për të bërë emrin ose për më dendur emrin e fituesit anagramës për ditën e sotme Asteramtish ishte Mesatarisht. Me Bravo. Është ka gjetur Suela 968 i mbaron numri fiton orën nga primë muajs. Oh. Bravo Suela. Oh, bravissimo. Bravo. Bravo. Ndodhem me zërin. Si, si, si dai. Kemi Florën, ti do një lule nga bota e luleve. Bravo. O bravo Flora. Flora ka fituar një lule nga bota e luleve. E Kjo flore. lule është një lule në vazo me dashurinë e bota e luleve. Dyqani lulesh në bulevardin Zog i Parë tonë krye qytet ku mund gjeni lule mrekullueshme, por këto lulet që ne u japim në vazo premtonin që do i bëni mirë. Ka e ka nevojë për e... kujdesin tuaj. Dhe? Dashuri. Ah bravo, dashuria. <laughs> E po. uh, kemi ndërruar zërin ata, nuk e di. Ti... Po. Kam nevojë ta përsërisim jo, Altin. Okej. Okay. A kemi nevojë ta përsërisim? Ky është zëri për Gjumën për ditën e sotme me miqdashur, është një zë i ndryshuar i një personazhi të jonë Altin na thot duke folur për liçenin e Pogradecit, prandaj po mendoja për një ambientalist, por Por jo, por jo. Për shkak se jo, nuk është ambientalist. Altini na bërit besojmë në fakt, më duk sikur kishte një element mashtrimin atë që ti the. Altini siguria provoi. Sigurisht, sigurisht e ambientalist, kështu që un thash, po mendoesha diku, po s'mvinte, nuk më vinte. Më ndonjë mësisht e net madh, o se s'm vjen i vjetë si si Sazanguri nuk ka riosh, domethën riosh. Është çun i riç, moshajon. Është çun i riç. Okej, është çun i riç moshajon, miq. Por unë jam ambientalist. Unë jam ambientalist. Qyteti i Pogradecit liqeni tërheq në çfarë do lloj kohe? Nuk ka sezon. Përse do të ngjash të vren më të rrugës për hundën në më të hundës për rrugën sa fillojnë duke i bërë dëmsh. Wow, okay. Unë e kam gjetur. Vërtet e kam gjetur. E di nga e kam gjetur? Nga basi i Po për ka një lloj basi. Ka një lloj basi, është një bas aty. Çfarë lloj gjeti bësh? E dallon. Basi. Është një bas, mua po mndritesh në kuptesh, duke si shtrëllon ti një këtu. Ë, vinë e këta se kush është. Okej, në rregull, unë e kam gjetur. Kujdes, nuk është e vështirë, nuk është e vështirë fare. Na e pi ndim. Po, për mua është, do të thotë. Në kësëtë ka Suze Sënë timë e ijerë jo Falim diri dhe Lise Ska që është në dimë Sëpëse është në dimë oltë Ma daj oltë E redukton pa Kliston E vërdet është Pa Ta njerës që kanë Nuk jam paqë që kanë Syze Kjo është fillimi Një t'içkaje Jemi në rukë të mierë Po, mund fillosht nga syze dhe pasetë në zjerështë që të portretin Se janë një në që qëndër portretin pa, Kur pikturon Varat Dala jna fellon Da thamë mundesh Nga sut E falon Dala se varet Dala se dret Nuk e dize nga filoon Ga filon, më kër pikturrat një portret Për mund të filo da nga koka Më të filo da nga koka Mëjë konturn Dose da e koka Së kafont衲 Secturite e por petit Pasmë tët uobe Nukur filoj Ved bachelor te sudo A tëtë ubat Të uge filoj Më kër nature Mëk gënoga beshi Per sen mundu të amher Në inse Në inse remind Varesa Viktoria. Ka tekniçue edhe tekniçue. Tani, ë uh, Olta, un bëra një pa. pyetje pak më parë në prit pritse e di dhe pyetja ishte nga aktualiteti i ditës mm -hmm. kur thash se deputeti i Partisë Demokratike duo Arselami ka kërkuar mejshtasojë mm -hmm. prokuroria ta shtrijë hetimin e saj. E të martë pandeur, jo vetëm Arben Dokën dhe Pierin Dreon, por, por edhe... Edi Ramën Edi Ramën, esakt 4-4-9, i baro nëmëri titit, dhe fiton 2 biljeta për në City. Cineplex Gjënë 2 biljeta për filmin e të prentes në Cineplex, janë 2 filma The Maze Runner dhe... Si që vetaj? The Exterminator? Nuk e kam, dhe desa the... Ja, një sekund të javim kono është film i mregullu e shumë Me Denzel Washington uh -huh. uh -huh. Zakon ish kemi një këshuk Tu ishë nga të regonë se ciret janë film oh, Po, jeri oh, i oh, oh, ta, yeri, ta ta hum ka humë për fletët O, jeri, ta në gjithi ty jeri Po, jeri sigur pas emisionit i ha jeri <laughs> <Kujtso laughs> Kam vedur betoj, bështë nuk i kam grënol Turr po ta mm. <laughs> Po simi ke ngrendi. Ja pra si kap më tash. Ka një staf këtu që duhet duhet <laughs> të kujdeset për këto, përçi i marrin dhe i humbet letra, kështu që le ta themi që, që stafi e ka fajin. Okej. Okay, <laughs> Faleminderit. Janë ato të, të studios 12 që to. vin këtu dhe marrin letrat e studios 13. Ta shumë. Tani. Ehm, <clears throat> um, të bëjmë një tjetër në prit prit CD? Yes. Prit prit CD. Miq dashur, prit prit CD. Pem pem pem pem Atëra akuzohet akuzohet ëhë uh -huh. se ka vjedhur apo tjetërsuar apo në një far mënyrë të jashtëligjshme shton në dor 2000 hektar tokë ky zyrtar i lartë i drejtësisë shqiptare ëhë uh -huh i cili no. pra, për cilin bëhet fjalë. Unë e di, po s'munda të them. Jo, duhet të sa diu. Ky është objekti i lojës. Kusësht... Në 0692070222. Tani, po flasim për lajme, çu, jo lajme, serios, da? Lajme, lajme serioze. Po, po, po, serioze, mund të quhet tash. Nuk ka lajme serioze në Çiprinëri, po e kanë vënë lajme në gazeta, lajme zyrtare, mm -hmm. po thënë të, të pranuara. Jo, jo, ato zyrtare, në jo thash e theme, jo thash e theme. Hektar akuzohet për 2.000 hektarve tok Ky zyrtar i lart I drejtësis shqiptare 0679 27222 Dërgoni me sa zhjetuaja pa heruar të shkuran i dhe emrin Për që më fitues Ka pasur debate Ka më bërre Edhe në distans Edhe në media Edhe në facebook Mi disë prokuroris Edhe, edhe kreministrin dhe i farforme I cili ka bërë një reagim një deklaratë reaguese ndaj uh, padisësh uh, ngritur ndaj dy deputetëve socialistë, ndaj dy deputetëve socialistë ata që pam uh, që dhunonin me grushta dhe me lapra uh, uh -huh. Strasimili. deputetin Strazimili në në kuvent. Qëshë që, um, Zotir Rahman ka bërë një deklaratë ku thotë se nuk do ta pengojnë punën e prokuroris, nuk do të sillen nisi paraartit, si nuk do të pengojnë me policë, me mënyra të tjera, por uh, por nga ana tjetër uh, ka shprehur edhe Që di në ti se si ka mundësi që Prokuroria merët me një një gjarje si kjo Kur ka një gjarje më të rëndësishme për të, për të, marë. Për të marë Si një arja, se një anaria pa kujon se që farë tjere Që që edhe Sulmonde dhe se Sulmonde Këpëton që që si shumë me, me, dy, me, dy, me, me dy anë kjo Edhe thjesht në nuk e nuk e ndërkoj dhe nuk dërhim mesazhe pas sa dërhim po nuk na po nuk na pëlqen fare domethënë që po merrë ka ngjarë dhe më tranztishme për t'u diskutuar. Po, ka ngjarë. Ka u hetuar. Për t'u hetuar etj etj etj. Kështu që Zoti Rama shikon sikur ose po shpresh që prokuroria e ka në sjënestër. Domethënë që padrejtisht ndoshta apo në mënyrë jo të balancuar, po e sulmon po majorancën e tij, njerëzit e njerëzit që tind ku vënë. Në këtë rast dy deputetët Ta pap pap pap ai po n... duhet të marr mund të të marrë një çikmem domethënë ti ka një cilësi një shtyshi kem bash është e majta është gjithmonë njëshi për ata që nuk janë sallaks me uh, duar që janë dhe dhatha është grushti dyt, i dyt ose kur të vjen e dhatha pastaj ajo është për të shtrirë edhe Dhe ne kishte këtu shumë bam bam, domethënë dë atë 1.2 atje. Duket sigurisht të stërvitur mirë. Ne e shfutis. vura re un, po sigurisht nuk dukesh si me kishte grushin e parë që ja. shonte po. Ja kishte marr dorën ose ja kishte marr grushtin asaj dorës. <laughs> asaj asaj punën. Po. Kështu, nëse po statusi çfarë statusi do po të më ndonë, çfarë statusi mund vinte për shkakun se se vura re që ehm um, Gencëra Zemirin ndërkohë ishte me telefon në dorë. Po, duke e fot. Në edhe dorën e majtë në xhep, qoftë mm. se e shikoi. Mhm. Mm dorën e majtë në xhep që Nuk, ishte një gjënjë rehatie. Eh, si thua, nuk nuk është, po e prisën ndoshta, ku duon se çfar. Po, ç'a statusin mund ke të vënai në Facebook më vonë. Ti e shpresoj që ndodhi ajo. Siçi dhe... si duhet ndenjur për të disatën. Se pa se jep foton në Facebook pasaj. Pa i pamë ndishte, kështu që gjithë do të t'rregojë sinqert. E ba, tash që që tash mund të ndodhë pa ndënie. Nuk është turp të tashin grusja jore, kur çdo gjë tjetë mund të Mund të ishte edhe ky statusi, nuk është turp të hash një grusht. Mhm. Mhm sot. Po. Ose mund të ishte përshëndumë, mosmë gjuajm grush kur jam të folim telefon. Tah, edhe kështu. Po, s'do të lidh me telefonin, edhe te kjo ishte. Nëse. Okej, okay, mirë, ne do të themi pa konvoni ja ku e ke. Do ta shikosh. Dua. E çaqem. Ata <sharpy> do të dashamirës fillimisht. H? Duke dashamirës fillimisht. Fillimisht. Hajde tash. Hajde tash. Ciao, ciao. Serrites. Joe Cocker do vit anim me Unchain My Heart. Mish dashon kluben e më qesit ora është 8:41 minuta pothuajse. Ju jeni me Club e Fem në 100 pikë. Let me be. Cause you don't care. We we'll have to. Send me free. Unchain my heart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 On Radio Club FM 100.4 8, 28 minuta mi qëtashur në këto momente është The Equalizer filmi me Denzel Washingtonin që do të qikënë të premte në cinepleksu i mirë kjo Nesër, nesër, nesër Po pra nesër e premte, thasht, qar thasht, nesër, nesër, mos më korrigjo kur tem t'i qaj Kur tem të premte, kur tem të premte, kur për i gabime se bëj plot Kur i tem të premte se premte, më gjërë Do të vërni në duke e që të premte jasht nesër, shumë afer Nuk jam këtë për të Për stjesht së po drugove adot, okej Parimin dirit, e... O lta, o lta, o lta A kemi fitu e së lta Po në kajnë qëtur zërin Po në kajnë qëtur zërin Wow Tanë thëm qësht eni pop Eni popi, jo, kanë no, da bi, kësht eno U, eno, po, eno no. <laughs> oh, no, Po no. eni më pulë qënë mojë Okej, bashkë do Qëtë edhe përgët, përgët, përgët, përgët, përgët, përgët, përgët, përgët, përgët Përtej në një herë se ju vjen majtë rrugës për hundën në majtë hundës për rrugën sa e fillon. E mua. I ndos më të mirë vepër nesh, kështu shusha... që atëherë fituesi është bëni 7 7 7 88 i mbaron numri, fiton dhuratën nga Neskafe. Faleminderit shumë edhe popi ishte miq dashur sot në zërin e përqjumur. Faleminderit Altin për, falemi për lojën. Tani jemi gati për Sharadion e klubit të mëqyesit miq dashur. Ne çuna të kemi menduar një fjalë nuk edhi e di për gocat. Okej, shumë mirë. Ne jemi gati, mund ta lëshojmë lojën qysh tani. Sa radio, loja që vendos dient kundër vajzave yes. në kërkim të një fiale të vet. Oh, po po. Merre. Okay, Dëgjeim ne fjalën duaj, si domisht? Olta? Po oh, si doni, a gjim çunave mirë tash. Ëm. Hmm. Atëre, fjalën oh. që keni menduar ju. Jo. Haide për vajza. <laughs> Ës send? Unë shkëna një mesaj. Jo, jo. Ës një gjë e mirë. Për... Jo, nuk do thosha. Ës jo. një koncept? Tanë është mirë për njërin pal, por nuk është e mirë për palën tjetër. Ëm. Um, A janë dy palcë që përfshihen domethënë në këtë punë? Po, është një ngjarje. Po. Mm. Ëh. Është, është një ngjarje është saktë. Ngjarja e keqe, thamë. Është një sherr, që ndodh mes dy palve. Ëh, nuk është sherr. Nuk është sherr. Jo, nuk është sherr. Përfshi vetëm dy persona të apo më shumë se dy? Mund të përfshi më shumë se dy. Mund të përfshi dy ja. ose më shumë. Po minimumi ndodh shpesh apo ndodh, sikur nuk mund të them që ndodh shpesh, sigurisht Pi je një kafe apo blleria e bukës? Po. Por përndot. Ndodher pas here dhe fatisish. Nuk është mirë që të ndodh. Jo, sigurisht. Po këtu mes nesh, ndos? Jo. Midesh të jam? Jo. Ndodh në parlament. Mund po masasaj... si si të ndodhi, por do ishte do ishte gjë e fundit midesh ah, nesh, e pastaj ndas asaj. S'kam. Okay, Mazoj se s'i punojmë naizaj vështirë që punoni më bashk. Shumë mirë. Nga kjo një gjarje mund të dalësh me sytën dzirë apo me diska të tjetë O, po, mund të dalësh edhe me plak më të rënda se sytën dzirë, po Êshtë aktuale, dë më thënë, ka ndodhër të njafë Mund të dalësh edhe në një këshu, dhe mbjullur me si një gjarë, zzzz, nga të këshu Në dhe mund të shkosh në morgë në basë të një gjarje, po O, po, po Dë më thënë, një kemi ndi morgë Po kaj, Së po thim, morgo, gjarë, munt, mund të s'e kaqj vajza. Ju kemi ndihmuar, ose prandaj po them që nuk është ngjarje që mund të ndodhi këtu. <laughs> nuk ndodhin biznes, sa po ndodhi këtu. Ndodh në parlament <laughs> shpesh, kjo gjë. Uh, është me G. Kan ndodhur në, në parlament? Kan ndodhur në parlament beso apo jo? Kan ndodhur. Fillon me G? Jo, nuk është grushtimi. Nuk është grushti. Po të afër është një sken rahje. Jo, jo, jo. Ose ka lidhje fare me rahjen? Nuk do thosha që ka lidhje me rahjen. Nuk është qëllimi të rahosh dikant. Me sh. Me ç? Me sh. Me sh. Jo. Jo. Jo ieri. Ç's ka? Po ta vrasësh këtë njeriu. Njërin ta vrasësh, njërin ta lësh të qas. Ta arrestosh. Yeah, Ti afruar ojta? A fillon me t? Jo. Jo. Jam ofruar apo pa. e thash? Jo, nuk e the. Fillon me a goca. Me a. Senat smanot. Jo. Ç's ka me? Është një fjalë që fillon me a. Fillon me a. Ara ara ara ara ara pikërisht ojta për të për të po këlloi pemën po flisim po siguro me arrësh çna jep pra si thamë na nzi nduar me a është një çjë që mund ndodh vetëm një herë mes nesh një arrë po ça harra ara et janë nuk ngjiten si thonë apo jo goca kujdes fillon me a olta wa frua shumë shumë por Nën e fundit. Çishte kjo arra që mendove ti? Jo më herën e e fundit, po lë arra, arra ishte arra se e fundi koh. Ta arra e lërgua. Në ditë. Të vrasjë. Po. Ne fillon me A. Ah, po. Është një vrasji që fillon me A. Urdra? Një vrasji që fillon me A. Kujdes. Amigoza. U as. As as ia. As jesin. As jesin, amigoza. Asjesim është edhe kur Dieg... At... At... At Nikola... At... Bravo, bravo, bravo. Kur i zë pusit dikujt edhe... I banat... Ideja është për ta heqirqafa... Për ta është të purr... Historita në du shumë gjërat të tila... Mm... Kanë filluar luftëra botrorën nga këto... Një i tilë ndodhën në Beograd... Everett... Kuj ndodhëja jo? Po në Beograd ishe... Në Beograd... Po ë uh, ekthejën për luftën e dytë për Ferdinandin për pra. Fran Ferdinandin për, për pra. dukën Ferdinand Kte, në Beogradin. Pra. Nese, uh, një apra po. Ne sa? Jeshni hapra ieri. Jeshni hapra, o morve, shumë, at. At, at, at. at, at. at, at, at. Mirë, ehm um, si u duk? Ë bukur, ë bukur, shumë fort. Çfarë do të marrë fituesi? do marr një kontroll të plotë në spitalin amerikan. Atëherë nëse ju dini se cila është fjala joni më e dashur, dërgojeni në, në 0692070222 tani. I pari fiton një kontroll të plotë mjekësor në spitalin amerikan. Shtani kohë për të dëgjuar nga "Basti Things We Lost In The Fire". See your gun oh by we of my heart since be for us shout it into us skies give me life we're together now we've only just begun hypnotized by drums until forever comes you'll find us chasing the sun they said this day wouldn't come we refuse to run we've only just begun you'll find us chasing the sun you'll find us chasing the sun Ora soni në 96 minuta ju jeni me klubin e mëngjesit Vallet e klub e them në 104 edhe në ekranin e Club TV's Blendi bashkëngjerin Artin Norden dhe Lauren dhe ju jemi me një grup më i dashur në këtë program si quhet klubi i mëngjesit Oh yeah Oh yeah um ha, ha. kemi bërë një show radio uh, në të cilën vajzat kanë gjetur më në fund më në fund se fjala jon ishte një ngjarje e këqëshe Attentat, atentat. Ein, atentat, atentat. Altini, oh. altini, atentat. Ta e zgjidhëm garantini. Do t'i falënderoj për zgjedhjen tënde. Ju duhet na shkon vëmendja që kjo është fjala e altinit. Është fjala e altinit. Fjala atentat. Ose dhe fal kujdes. Thuaja fundas që kanë zgjedhur, unë thasë do e kuptojmë vetë se ku e kam. Kjo është bëra bravo. Kështu që falënderim. Jo të gjithë atentat janë me me vrasje. Jo, jo. tate... Kati që shpëtojnë nga pion Të mbetura në tentativ. tentativa okay. Kadi? Në regu fitu e se është Aulona fiton një kontrol të pëllot në spitalin amerikan Të lunë Bravo. të Aulona ke fituar kontrolin e pëllot Tani është këthimi shë radios Gozat kanë menduar një fel Në mund të ajëmë 069 27 22 është nëmri për ju që i tërgoni 069 27 27 22 27 është paketë të thjeshtë, prandaj nuk do lodhën shumë fare. Është teoria e gjë që hahet. Jo. Është zeze. Është të kuqe. Mund të jetë e zeze, e hyra, ngjyra. Jo. Është ngjarje? Është një proces, më saktë. Një proces. Bravo, Ieri. Do i ndonj neriut, i ndonj neriut. Apo e bën njeriu je. E bën. E bën. E bën, është është mirë ta bëj. Është, është të mirën tonë. Procesi sa, sa, i të gatuar. 2-3, një chunigoms. Jo, jo. Jo, jo, jo. Shfite ka kjo. Të gjithë duhet ta bëjnë. Po jeri bën. Ka ca fëmijë që ndihmojnë për këtë gjë. Ka edhe ca po. <laughs> të rritur që ndihmojnë. Po. Domethënë është një proces që bëhet në shtëpi. Është një proces që e bëjnë njerëzit, tam. Mm, një proces që e bëjnë njerëzit në moshë të rritur. Jo, ja, mund ta bëj. Mirë është mm -hmm. ta bëjnë të gjithë. Disa herë në ditë. Po. Nuk është thënë që nuk është e prerë kjo që e bën 1 herë, 2 herë, 3 herë. Por një herë diçka. Për her, të thënë që duhet menduar. 1 herë. Është procesi i mbylljes së syve dhe i relaksimit shtrir. Jo. Ja. Gjumi. Jo. Ja. Në gjumi? Jo. Ja. Atëherë ka të bëjmë me, me aktivitetin fizik, me qëndrimin në formë. Jo, jo. Duhet të thonë që të gjithë njerëzit janë të ndërgjegjshëm ta bëjnë këtë gjë. Të kafë me higjienën personale. Jo, jo, jo higjiena personale. Por jemi afruari. Higjiena shtypanë doja. Higjienën e botës. Higjienën e ëh është më mirë të mjedisit. Të mjedisit, të mjedisit. Flon me r. Po flon me r. Po pra. Ne do të themi që diçka që e përdorim. Mund ta ripërdorim proces. Po, po. Po, po. Pra procesi i ricikullimit të gjerave. Eto në ship. Po, po. Ricikullim. Po, po. Faleminderit goza. Faleminderit shuna që e gjetën. Na gjenë të fjalën tjetër tani. Qa është e me fjene? Jo e i qarë kullë tim pra A të fjelen që kemi... Ndryshme? Me rifi lënda jo Rifi lënda Mirë, mirë O i që da Ha ha ha Ha ha ha Mirë, ok, Gauta, kur të këthej e mi Do të këndoj e Olta Mi që dashur Jo jo Jo jo, Olta edhe unë Jo jo, ka një do gëndosh Jo jo, do gëndosh Do të dhe misionin të gëndosh Me fali pak me dhe misionin po Kemi një problem Do vidi dikus të nabëj atentatës Oh, që ka serion, dhe? Një, kujdes, tuaj, se... Po të amarin seriosisht në këtë mund përfundo është dhe në pranga, pra është, rrari ishtë... <laughs> po, që që nësë po flasë. Nuk duham që të... Që që në faktët i kemi, mesajin e kemi, që bëj kujdes. Që që bëj, që bëj, që bëj, që bëj, që bëj, që bëj, që bëj, që bëj, që bëj, që bëj, që bëj, që bëj, që bëj, që bëj, q E ti do vim. Ta diksh. Çoja bërë vetes. Lori dhe numrat e regjistruar, emër mbi emër, tash në kollaj. 25 25, 25 shkruan çiki main aty. 25 dhësh po? 25 25, po. Çuq Lori vazhdon vrit Altinin se kemi kujtja hedhim. Mhm. Mm Danin. Ço se është gocë ndryshon puna, ha? Oh. Jamë të, çdo të apranoj një çuam. Okej. Në rregull? Okej. Okay. Faleminderit. E lëmë kaq. Ke po, më thonë që e kanë arrestuar. I don't trust it. Oj, që jam vësim tek shpëti. Prit, prite prit se e di për uh, ditën e sotme. Unë oh. pyeta se cili imis dashur, uh, cili kre i institucionit pa rezultate të lartë është në hetim të prokuroris për eh uh, dyshimin se ka përmetuar në një form apo tjetër 2000 hektar tok. Në fakt e ka bër këtë kur ka qenë në krye të AKKP-s, uh -huh. agjencisë së kthimit dhe kompensimit të pronave, uh -huh. por tani ka një tjetër uh, ka një tjetër detyrë se e promovuan nga shi e shkrua atje dhe e chua më lart dhe tani është nën hetim nga prokuroria për për vjedhje. Ëm um, mm -hmm, është telvis çefa çefa. Çefa ose çefa. Çefa çefa. Siç u thot uh, gazeta ë uh, shekulli sot, nën kryetari i KLD-s miq dashur është nën hetim tani mbasi AKKP-ja vet ka dorëzuar në prokurori ndaj tij një dosje me akuzë për, për përvetësim në një formë apo në një tjetër të 2000 hektar jo pak bravo oh, bravo wow mendoj tjetri por shon kllabërim të vjedhësh 2000 metra shpin por shon ose tok troll të vjedhësh po them ta përvetsoj di si bësh ndër diku eto ka mënyrë ka mënyrë nuk no, ka nevojë ta se s'ka nevojë ta zaftosh me me kallashën që të vritesh me njerëz sot ka mënyra se si e merr po sigurisht po një der atje me uton duhet të gënga burgu po 2000 hektar janë shon po shumë janë 200 hektar janë 1 kilometër, pra llogaritës sa i bie. Jo, mos e llogaris dot, unë jam më shumë se kam. Le të vëdim, le të vëdim ku i tselogarit. Sa 200 hektar. Kushteti i shkatës të -tale, lezoj ta bëj, nuk nuk merrem me llogarinë këtu. Kush është fituesi? Stori dhe fiton dy bileta pronësinë plas. Bravo. Se i mendoj domun ton që, do të, po të, të ndaloja te 2000 metra, e kupton? 2000 metra. A bëni shtëpi 500 metra njëollën, 1000 metra, se po e bëj dy kaçor se tre, po e fuz 1500 metra shtëpi, e të kem edhe 1500 metra obor. Me pishin, me pishinë, me ku vë ta pem, ku ton lodra për kalamajt dhe kështu gjëra të tjera, bëjusim, fjallat, bëj edhe një, një kështu gardman edhe me 2000 metra, edhe dali respektuar që është një thërrime, po 2000 hektar po. çdo bëj. Pist uh, pistë avioni. Pist aeroport. Ja, <laughs> aeroporti. Aeroportin çefa 1500. Çdo mirë. Ok, do bëjmë një tjetër pritë prisedi Dekord mm -hmm. Studentët, mishdashur, studentët Cilët kërkojnë zgjidhje për dosjet e tyre Janë studentët që kanë qënë në për universitetet, universitetet Kanë deklaruar se nuk pranojnë që të shkojnë në gjykatë për çështjen e tyre janë në procese këta. Doktorature në procese, masterin në procese dhe kërkojnë që jo gjykatë. Por ky institucion tu dal për Zot. Tu amar për sipër, tu as zgjidhalli. Jo gjykatë. Jo gjykata, jo nuk do të shkojmë gjykatën studentët. Juve gatuat këtë. Tash ju zgjidhni, por kërkojnë që zgjidhja të vijë nga ky Institucion dhe jo gjykata, cili 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja. Kthejm pasan kuren, më jecemi dashur Loi, bashme Andrew 3000. Kjo është dedication to my ex. For now that pussy is a stranger. get the send and know why I'm willing rather you can bring a man to his knees and get what you need without saying please but can you bring a man to a speak when defeats on repeat and they gonna put this man Grammys on the street what what's so a riot hate that all about memories happening in a high you were perfect before you went on a riot you was way better you think I don't remember shit the magazine got to your head now somebody you don't need no got you in bed bet your buddy don't need no you don't like red it was a future fuck it our future is dead oh, no. i thought of push get had nine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 Mirë se vini në klubin e mjejezit. Mirëdashur. Përshëndes, un jam Blendi këtu bashkëmirin. Altën edhe Lorin, dua që të mirëpresë edhe zonjën këtu në studio, është Angjelin Pullucci nga Kryqi i Kuq Shqiptar për Tiranën, sekretare për Tiranën e Kryqit të Kuq Shqiptar. Mirë se keni ardhur. Jes, Gjithashtu mjegjim. zonja Lutiana Konomi, e cila është drejtoresh e marketingut në Tirana Bank këtu në kryeqytet. Mirë se keni ardhur dhe un dua t'ju mirëpres në lidhje me një ngjarje që sot do të jetë Edita s kam përshtypën institucionin ku ju punoni, në të dyja institucionet ku ju punoni, ëm um, por që është gjithashtu me ndikim edhe me interesa për njerëzit e tjerë jashtë këtyre institucioneve, dhe është dita e dhurimit të gjakut, që tanimë, siç po më si thoshit, është bërë një traditë e përvitshme e Tirana Bank. Sot Tirana mund të tregosh pak çfarë ndodh sot tek Vega Chrysore e Tirana Bank, Dega Qendrore, siç quhet, e cila është ngjitur me Garden, kam përmendur në anë quhet ë uh, shëshi Tchaikovsky apo apo yosh jo, shesh i shoper shoper shoper si, si si uh, kompozitori famshëm shesh i shoperin atje uh, te garda pra tirana bank çfarë do ndoti sot sot është një ditë e veçantë për tirana bank por uh, nuk është e para herë që ndodh mm. është i gjashtë i vit radhazi mm -hmm. që i gjithë stafi i tirana bank është vullnetarizuar për të dhën për të dhuruar jak është knajsiti është pjesë e një tradite kaq humane dhe uh, është vërtet një knajsi e veçant kur sheh stafin që është i interesuar për këtë ditë. Kur është dita që ne do dhurojmë gjak? Dhe pse që... sot me qiraver, sot, sot. Sot, sot është dita <laughs> dhe uh, sot është një ditë e veçant vetë jo vetëm për stafin, por uh, Tirana Bank nuk mundson vetëm uh, le të themi ndergjësimin e stafit të saj mm -hmm. për të dhuruar gjak dhe siguron një sasi të konsiderueshme që i duhet Kryqit të Kuq shqiptar për ata njerëz që kanë nevojë imediate dhe kanë nevojë jetësore për një sasi gjaku, por është gjithashtu një ditë ndërgjësimi për gjithë opinionin. Tirana Bank synon që të ndërgjësoj opinionin shqiptar se të dhurosh gjak është një gest human dhe ju bën të ndiheni mirë me veten, ju bën të ndiheni mirë në shoqërinë tuaj dhe, dhe bën gjithashtu, le të themi, ë uh, duron jetë dhuron shpresë, dhuron busqëshi për familjarët. Dhe posteri i hyn këtë vit, këto ka. Ka tre pika gjakore shumë signifikative, mm -hmm. të cilat simbolizojnë jetën, shpresën dhe busqëshje për jo vetëm për njeriu i cili le të themi siguron vazhdimsinë e jetës dhe shpresa për jetën e vet, por edhe për gjithë familjarët që e rrethojnë. Të gjithë ata kanë busqëshi dhe gëzim për për të ardhmën e familjes së tyre dhe sidomos njeriu të dashur. Sigurisht, për, kjo është kjo është diçka që mund ta bësh uh, për kënaqësin, siç e thoni, për uh, gëzimin që të fal durimi. Ka më shumë në një deri diku për sa njerëz madje që e ndjejnë edhe një formë të përgjigjësisë um ndaj të tjerëve sigurisht jo një gjë e shkruar, një gjë e detyruar, por kur ti e ndjen që do të durosh, kur ti e ndjen që do të jesh prezente aty ku ka nevojë për për jetë, atëherë njeriu ka përshtypenun se Shumën e bën. Në fakt, ë uh, slogani korporativ i përgjithësisë sociale të Tirana Bank është Tirana Bank për kujdeset dhe e të regon këtë me gjithë planet që ajo ka, me gjitha projekte për përgjëjsinë sociale, dhe kjo është një nga projekte të më do me thënës, që stafi duronë, por gjithashtu, uh, Tirana Bank mundësonë facilitetin që kushtë do që ka dëshirë të duroj gjak, kushtë do që është prezent afer, ambjenteve të drejtorisë të Tirana Bank, apo për një, një dëshirë, për një arsua për një tjetër nuk ka dënë gjak, më përpara, ai sot është i ftuar të vihet dhe të bashkohet me një ditë kaq të veçantë në ambientet tona. Do ta pjesë baj zonjën Angelina, tek ambientet e Tirana Bank, por më shumë tek drejtoria qendrore e Tirana Bank, tek Karda. Çfarë, çfarë vendosni? Çfarë çfarë do të gjende një njerëz për shkakun që na dëgjon sot e thot, "Hej, edhe e mirë, un jam i lir, dua të jap gjak." Çfarë ëh mirëmëngjesin. Mirëmëngjesim të garë. Mirsë e u jeta. Ajo që do të teksoja unë ishte që është vërtet një kënajtësit punoshme me banka, si Tirana Bank, për vetë faktin që kjo aktivitet tashma është bërë një aktivitet i përvitsëm, një që do të thot që përkone edhe me objektivat që ka kryqi kujshqiptarë në përgjithsi, sepse të dhurosh gjak është shumë e vërtet, dhuron një jet, dhuron një busqesje më shumë, ai uh, je po jet një fëmijë që ka nevojë, aq më tepër një fëmijë talasemik që uhum. nevoja për gjak është imediate, domosdoshme dhe ka një kohë që ai nuk mund të presi dot. Do të theksoja që <coughs> nevojat për gjak janë shumë të ndaja, është e vërteta, por që nga momenti 2005 që Kryqi i Kuq ka marrë promocionin e dhërimit të gjakut dhe këtë e ka të besuar nga Ministria e Shëndetësisë, është një detyrë që vullnetarët e Kryqit të Kuqë e bëjnë me shumë kujdes, me shumë dashuri dhe kur gjejnë mbështetjen për më tepër të të drejtuesve dhe të, të stafit, siç është Rana Bank dhe shumë institucione të tjera, do të thosha, për më tepër kur kjo bëhet një rregulllidhmëri, do të mm. thon njerëzit dëshirojnë vetë të japin është një përkim shumë i mirë thashmë objektivat tona që njeriu nuk duhet dhuroj vetëm një herë, është mm -hmm. për vetë kënaqësi, është diçka e mirë për shëndet. Absolutisht. Kthea kemi teksuar edhe herë tjetër kur flasim për gjaku, do të thonë edhe ai që jep nuk është se se se sakrifikon ai shumë saç mendojmë. Absolutisht, është. Do të thonë i bën një të mirë dhe organizmit. Vetë vetes së tij. Shkarkon pak gjak, her pas herë. Për më tepër, kontrollonesh sa herë që ti jep gjak me oh, analizat. Me mm -hmm, vërtetë normale do thosha që duhet i bëj çdo njerëzi dhe që fatkeqësisht Mirë është i si bashkuar. Në Shqipëri <gjipri>, son paar njerëz janë me këtë lloj kulture për të bërë analiza për kontroll. Kështu që është një, një mënyrë për të Duhet të flasim pak edhe për këtë, për vimsinë e saj. Është interesante, sepse kjo është diçka tanimon që ndodh nga viti në vit, qoftë Tirana Bank, qoftë në në në banka të tjera, e ndjeni se ka ka një rritje të ndërgjëjsimit të njerëzve, a jepet më shumë gjak në Shqipëri sot nga, po themi, dhjet 5 vjet më parë? Po, do të thosha këtë që nga 2005a që ne kemi filluar këtë projekt. Po thuajse 10 vjet më parë. Po, po gati 10 vjet është e vërtet. E, ne mbajmë statistika të rregullta për çdo institucion ku ne shkojmë dhe me paraafësi shkojmë në të njëjtën një kohë dhe edhe objektivat janë të tila që të ketë gjithmonë një rritje, por kuptohet kjo është edhe me mbështetje në stafëve që ne vemi dhe të drejtuzve që mm -hmm. të institucioneve. Dhe do të thosha që do të përfitoj nga rasti që të falenderoj jo vetëm tjera nga bankë për ditën e sotsme, se është një ditë vërtete veçan për ta dhe që ka vite që bëhet, por do të ftoja këtu të gjith institucionet që kanë mundësi për të kontribuar për këtë projekt është një projekt që është në të mirë të të gjithë dhe. është në një projekt që a sot mund të mos kesh nevoj për gjak. Asnjë nga një një një accident, por nesër gjithkush nga ne mund të jetë mm -hmm. nevojtar. Jaj. Nevojtar për gjak mm -hmm. dhe duhet parë në këtë në këtë prizën <të> që tonë dhe veten tonë. Absolutisht pra. Le ta themi këtë që që ti i dhuron gjak, por edhe ne mendojmë që thonë që e dhurojmë për të tjerë, po mund të ishte që e dhurova për veten tonë. Dhe imagjinoj, imagjinoj që okay, do ishte bën vërtetë kështu një gjë e rrallë, po mund të ndodhte për shkak të më një gjak, gjakum ton. Egzaminu kushdu. Egzam, egzam, por po ju dua të them që që të gjithë jo, kemi nevojë për gjatë. Kjo ndodh në fakt, në fakt mm. sepse dhe nga objektivat që ka Ministria e Shëndetësisë sot, një person po themi që është i planifikuar për një operacion, është i detyruar që para se të hynë pa. në operacion ai vetë ose një person i afërm, t'i api gjallë për mm -hmm. personin që operon. Për një siguri më tepër. Për një siguri më tepër. Por ajo që do të thosha unë dhe dëshata theksoja sot është që Kur njëri u jep në mënyrë të regullë gjak Për vetë se bën mirë diçka për shëndetin e vetë Analizat që i tham pak më lartë Kryon një loj Le themi edhe Stabiliteti ose sigurie për gjak Sepse gjaku që ti edhuron Vullnëtarish Shumë herë mëj sigur Se sa një gjak që po themi edhuron dikus për nevoja Për nevoja dhe veta Sepsa i mund t'i vulloj Pikërish Nuk desha ta që e asu pastu është në fakt Po, është fakt Ndërsa i që dhuron vullnetarisht Nuk ka asnjë loj Interesi për të mos treguar smundin që ka Apo mm -hmm. ilatën që ka marë Dhe për këta arsue në këmgullim Gjithmon që gjakuj dhurua është shme të tyrim po, është shme të tyrim është shme të të kush si ka t'i qka në që nuk dhe thot Unë nuk jap mm -hmm. do të uh, sepse për këta është shme të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të shtretrit janë shtruar, janë thjedhëngjet e njën sje, dhe dhe frutave etj etj etj që <gjë> ndonjë <e tjel>, dhote... telefonaton, është gjithçka okay, <gjë> okay. Në <gjë> këtë rast, kështu që ju i keni atje. Por kam përsipër që kjo nuk do të ndodhi vetëm në Tiranë. Pa. Mm. Kjo është një tjetër, uh, le të themi, vlerë nuk e uh, fokusajmë vetëm në drejtori dhe nuk e fokusajmë vetëm të këtë fakti që kryqë i kujqë qiptarë është në Tiranë dhe ne kemi mardënje shumë të mira. Uh, Zonjat e kryqë i të kujqë të cilat <laughs> duhet të themë që vërtet kër i takon, takon uh, prek humanizmin, në në bisedat me to janë tmerrësisht të, të dedikuara Aishe dhe sa herë që bisedon me to ke një shtys për për të marr pjesë në këto aktivitete që ato organizojnë, uh, janë të gatshëm dhe shkojnë në të gjitha degët e Tirana Bank, ne identifikojmë numrin e personave që mund të durojnë në secilën degë sepse uhum. ka darësy të ndryshme që personat nuk mund të, të durojnë, madje ka pasur raste që ata kanë ardhur dhe kanë këngulur që s'kan që dhe kur u kanë dalë analizat, janë ndier të trishtuar dhe ëm um, në të gjitha degët kryqi ku shqiptar shkon dhe krijon facilitetin që ata njerëz që do të dhurojnë mundan të që që, që që që të ta dhurojnë. Kështu që, kështu që kudo që kanë pranë. Po është ban, një projekt i shtrirë në si. të 53 degët në të, mm -hmm. të gjithë vendin. Shkëlqyeshëm. Unë do t'ju falenderoj për uh, punën që bëni sot për gjakun që do dhuroni sot, ëh uh, sepse është diçka që Do na falem falem dhe dhe të na duhet të zgjivam. Ju faleminderit shumë takimi. Faleminderit shumë. Faleminderit. Miqdashur, kishim këtu në studio Angelin Palluçin, sekretare e Kryqit Kuq në Tiranë dhe Lutiana Konomi, asht drejtore e marketingut në Tirana Bank. Faleminderit shumë zonja. Ditë mbar për të gjithë juve. Indiana vjen tani me Hard on Fire hours 9:31 minuta. I really want to make this happen. I really want to take this. Grace you call an action word I really want her really one If only I had your courage If only I could commit I turn for and I perish If only I if only I Ha oh. Në 95 minuta vazhdonit jeni me klubin e mgjesit në klab FM 100.4 dhe në ekranin e klab të vëz dhe duat ju kujtoj që vazhdon promocioni i milioner për një vit në daj i deri në datën 27-tor në blidh një për gjitha parashikimet uaja sepse a i apo a jo Oje, që në të ketë numërin më të matë të parashikimeve do të bëhet edhe fituesi i promocionit milioner për një vit që do të thot Gjdo muaj ju do të merë një milion lek të vjetra për 12 muaj në vazhdim Hello, hello. hello. Mirësinë argon dhe gjithëmitë dashur. Faleminderit yeri për këto lajme se janë të mira. E uroj që të bjerë fatit. Por para pa kisha një prit pritse dije në fakt bëhet fjal për studentët e Universitetit Vitrina që rrezikojnë të ndërpresin përfundimisht ciklin e studimeve që kanë nisur. Ministrinë e Arsimit, aty ku qëndrojnë dosjet e tyre në ditën e dytë të shpërndarjes, studentët janë raportuar kur kanë parë që dosjet e tyre kishin mangësi. Dje, sipas njoftimit, ishin të gjithë ata që ndiqnin degën e farmacisë dhe stomatologjisë ishin e të njoftuar. Por këta nuk oh. duan të shkojnë në gjykata, duan që problemin tuaj zgjidhi Ministria e Arsimit, pra. Është ka gjetur Arditi dhe fiton dy bileta për nasin e Plex. Duan që problemin tuaj zgjidhi Ministria Ministri e ish... po, Arsimit <të> në rregull. Hapi problemi me Ministrin e Arsimit. Po pra, ai ishim mirë neve. Ai duhet të shlojmë në shkollë, ju e that duhet mbyllen ato se s'bëjnë. Tashin e rregullon po. Tashin fakton me Ministria ka bër një një ndër shumë të madh. Tamë, po. Një ndër shumë të madh. Po ta shikosh në perspektivë. Në perspektivë e sigurisht Dohet para shumë Mirë, okej okay. Do të bëjmë edhe një tjetër pritë pritës pr edhimi Iqtashur kjo është presoj që tjetë me letë për të gjithë jube Ka një gjënj që do tjetë me letë për të gjithë jube Pim, pim, pim, pim Atere, këtë janë Ky është derbi madhë Që do të zhvillohet në kampionatin shqiptarë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Cili është derbi i madh, i javës në kampionatin Shqiptar Futbolet Super Ligen, uh -huh. në Super Ligen Okidoki 06-19-2017-12-22, dërgoni mesajët uajan Kishte, ishte uh, Milan Juventus, janë rekaluar uh -huh. eh, një tani E, kemi dhe një të derbi, kemi dhe një derbi këtë jabë <gry> Prayer in Sivien, tani në këpjën e mqesit, në nëndë të 37 minuta Mishdashur, jeni me Club FM 9, 14, edhe në 100.4 dhe në ekran e Club TV Në një përshëndesim dhe remitit fantastikët sonante 40 minuta jeni me gryllin e mëxhesit në klub e familjes i katërt dhe ne kanë e dimi do të oltin që të këndojë kjo hyrë diavon gjithë baza që ka qenë po të merr ve të mira aty ndajme dëshkojë ato bëjmë ta mendoj njëherë bailando ah bailando me lirika në youtube anglisht jo anglisht ta bën versionin origjinal në versionin spanjisht se dhima do e këndoj do olta po se këndohet ka shans <tipiro> pra, pa nisën oke por është një hispañola e vërtet e kë e kë fakta nisi sot mirë nuk ka prova ju lutem po sigur kjo është kjo është e gjithë pa prova pa prova pa prova ja ta biganti un për ty on që do la çfar olta shikoj se po mprishni punë nuk do më ndota Edhe kjo është më jëmbëllë <laughs> Oh my god, nuk du më marrën të kënë nga maqike Asë të dhe vlogi si Në basë të dhe njëro të fujtje Oke, kam gati, është okay. këqyër Baj lam do mishda që dhe, dhe këndoj Perfect. olta Pës pak Olta po bëhet gati ndërko Oke, okay, unë e kam dërnë nga Youtube-i e ka edhe me fjallët, kështu që Mund ta mund ta dëgjoj ashtu. Gati? Kur ti je gati, Holta, shkrepes. Kur ti je gati? Je gati? As nuk e lexoj dotë, ti janë shumë të vogla. Haide, haide, haide, lëre ta mos bësi çore tash. E ke gati? Je gati për zyoj. Ajë është duke dëgjuar ndërkohë. Kthenga e Parolta që të që të marrësh. Okej. Ne do të jemi vetëm Holta me ish dashurësh karaoke pa muzikë. Kujdes. U lefarë këtu banzin këtu. Je pi Holta. Okej presni pak jlutha. Po, okay. po, është ai emocionim në fillimin e tij. Me i kufore. Oh, <laughs> oh, yeah, yeah. Yeah. oh my god, oh my god. <laughs> <laughs> oltan. Paga sut na zerdaka. Ne djej muzikën që ka filluar. Jo, no, jo, jo, e problemi <laughs> me Oltan. Yes, na falni. Uzi, Uzi. Po dje bën gangster, jam i sigurt që bën gangster. Është prish vetat që mos këndoj. Gatë për të kënduar. Okej. Okay. <laughs> <laughs> oh, on. On. <laughs> Prit sa të kaloj pak të lutam. Mhm. Ojta. Uh -huh. <laughs> <Osta>. Bailando. Bailando. <laughs> y es mi ahorita. Bailando. Bajlando Fe gotë bërë nëni Nananananananana Okej, lere, lere Je s'kan dal fare Je s'kan dal fare stuja, oh. Pa më dëgjoni Pa më dëgjoni Ma, <laughs> Ma në kërë Thomas Ma në kërë Thomas Që morë që keq gazë Në kërë Thomas Në kërë Thomas Në kërë Thomas E të kej Mirë, herës të do të tjavim nga plonim Do shtë të matë dhe i adelj Miçta shurini me krybën i mqistis Në klap e femni në shind të kave E dhe në ekranin e klap të vës Në ju përshëndesin fërë dhe jurem dhe i të fantastilë <laughs> 9.55 minuta në këto qaste Jeni akoma me Radio në Klab FM Në 104 vion koa e vrejnë të përja është amish Dhe duhet edhe sot fatkisisht Ky shiu do të kërkoja të qatërën edhe të kështë Shushë mbajeni mm -hmm. 069 207 222 22, ka që nëmëri unë Për gjithë mesajtua ju falenderojnë për pjesë marin Olta kata ni edhe Dhe e mratë fundit, fundit. fituesish Kam heli donën që ka thënë partizani Tirana Bravo, bravo, pra bravo është Tirana partizani në fakt Tirana partizani yes, për gj Nëse ja, për shuar. Dhe, si, dhe, dhe riciklim ka qenë shëradiojon Eftiola fiton një set me foto nga Arsenali. Eftiola, bravo. Dhe, dhe ka një fakt tjetër, derbi do të zhvillohet pa praninë e publikut. Oh, është, është ndeshje që i takon Tiranës, është Tirana Partizani dhe Tirana është dënuar për ndjarjen në Shkocë. Po, qëçiu që do dëvojë të dyja tifozerit, por çfarë ndodhi është që ka filluar që sherrët i bëjnë në Facebook tani. Po, që s'ka nevojë të shkojmë në stadium, ka për filluar shërim shë virtual midis çunave të Partizanit edhe fanatikëve të Tiranës. Po, virtual, let's, vetëm mos shkojmë në vend të takimeve softe. Virtual, virtual, virtual, zhvendoset. Pauta, pauta. Ne mish dashëm kemi vritur kështu, pak a ngapak në fond programin për ditën e sotmën. Ishte një emision plot aventurë, me surprizë. Duhet thënë, po, nesër do ishte prau kuviet. Nesër do vjen, nesër do gjendovi. Nesër rađa. Nesër, nesër nuk vimën punë. Ti do të ndesh më kurrë, do ta kështu që mund të vish lirish. <laughs> e kam kam hequr nga ajo. Nesër më <nuk> gjeni në ikën kinezë, pothjet punësia. Një nga gjërat e bukura. Në jetë është të bësh fëmijë. Unë jam printet dhe e kam shiuar pa mas <laughs> dhe gjëra që vjen keq është që kuajën shpejt me kalamajc. Ato mosha e cicrimave kalon hmm. sa hapen mbyll sytë dhe fillojnë të rrasin. Babica do. Ero mund të sidan këto. Qy që sjë um, nga njëra anë vjen mirë që fëmia të rritet, të bëhet më i fortë, më i shëndetshëm, nga ana tjetër vjen keq që që do bëhet një burrë nuk do jetë më aq i le zezhëm sa çka qen. Por një baba, një baba ka bërë diçka shumë bukur, cilën unë dua t'jë tregoj tani. Ata që e shikojnë përmes uh, klap të vës do të mund ta shohin të, të tjerë mund ta shohin në faqen tonë Facebook facebook.com fraksion klubi mëjesit. Uh -huh. Por ju që jeni radhë do të dëgjoni një këngë shumë mirë që është Herkames the Son. Çka ka bërë Ky Babai është ka bërë një foto të djalit të tij, Reyt, Rey quhet ky djalë i vogël, pa. I ka bërë një foto Reyt për 4 vjet rriesht. Çdo ditë. Pastaj i ka vendosur të gjitha këto foto Njëra mbasë tjetrës në një video të gjatë në YouTube rreth oh, 2 minuta e gjysëm është kjo video, por shikoni se si Rey nga dita që ka lindur derisa bëhet 4 vjeç, çdo ditë një foto se si ndryshon për 3 ditë, është shumë e bukur. Duke qenë se kënga që ju shoqëron është gjithashtu shumë e mirë. Ne ju përshëndesim fort dhe ikim këtu në klubin e mëngjesit. Ciao. Ne u paq, xhem, kalofsi bukur. day it's all right little darling the smiles return into the faces little darling it seems like years since it's been here it comes the sun little darling it comes the sun and i say it's all right It's be clear. Here comes the sun, little do you know. Here comes the sun, that say it's all right. Here comes the sun, little do you know. Here comes the sun, that say it's all right.